Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 12, fața A. Miercuri, 29 octombrie 1941 Detalii despre izgonirea evreilor de la gura humorului. Ni le-a povestit fanii care are vești de la părinții și sora ei ajuns vii la Moghilev. Vineri 10 octombrie oamenii se culcaseră liniștiți. Nimic neobișnuit nu se întâmplase nici în ziua aceea, nici în zilele precedente. După miezul nopții au fost treziți din somn de tobele care băteau pe ulițe. Oamenii au ieșit afară neștiind în ce se petrece. Li s-au ordonat evreilor ca cel mult până la ora 3 dimineața să fie la gară. În două ore au trebuit să-și facă boccerele, să închidă casele și să plece. La gară au predat cheile caselor și buletinele de populație. Li s-a dat în schimb câte un număr de ordine pentru fiecare ins. Pe urmă, au fost suiți în tren. O parte din drum au făcut-o cu calea ferată, restul pe jos. Au trecut nistrul în bărci. Au vândut mereu din hainele de pe ei ca să aibă ce mânca. O pâine se găsea greu cu 800 de lei. Acum sunt la Moghilev, câți au încăput sunt în case, câți nu în câmp. Așteaptă acolo să fie din nou porniți la drum, nu se știe încă spre ce destinație. Să încercăm să nu ne gândim la evrei din Ucraina, spunea azi Lena Constante. Nu putem face nimic pentru ei. Să încercăm să uităm. Să încercăm să trăim. Poate că are dreptate, dar e un coșmar din care nu mă pot desprinde și e de altfel un coșmar care e al nostru, chiar dacă pentru moment nu ne tărăște și pe noi la fund și ne mai lasă să ne zbatem la suprafață înainte de a ne scufunda definitiv. Ziarele de azi continuă să comenteze violent, mai violent chiar decât ieri, scrisoarea lui Antonescu. Ecouri susținute în Germania, Bohemia, Italia. E un eveniment european. Antisemitismul organizat trece prin una din fazele lui cele mai negre. Totul e preintenționat, prea vizibil pus în scenă ca să nu aibă un sens politic. Ce se urmărește? Exterminarea noastră pur și simplu? Ascultat la Lena, variațiunile sinfonice ale lui Frank. Un moment de uitare și pe urmă revin în același groaznic coșmar. Uneori îmi spun că toate sunt neadevărate. Înnăbușitoare, dureroase, intense și totuși neadevărate. S-ar putea să fac un efort și să mă trezesc. S-ar putea să deschid ochii și să bag dintr-o dată de seamă că totul s-a destrămat brusc, a pierit. Niciodată viața nu mi s-a părut atât de nereală. Joi 30 octombrie 1941, ieri ministrul de finanțe a convocat în cabinetul său 10 fruntași evrei în cap cu rabinul șef și Filderman. I-a primit în picioare, fără să le spună bună ziua, fără să le dea mâna, fără să-i invite să șadă. A strigat la ei și nu i-a lăsat să răspundă nicio vorbă. Mai ales cu Filderman a fost extrem de aspru. Le-a spus din nou că populația evreiască trebuie să subscrie 10 miliarde la împrumut și le-a dat un termen de o lună pentru executare. Sere cu Vișoianu, Braniște, Aristide, la Alice. Mereu și mereu aceleași discuții care ne obsedează, ne obosesc, ne otrăvesc. Trăim cu două-trei idei fixe. Nimeni din noi nu știe mai mult decât celălalt. Nimeni nu poate gândi sau spune ceva nou. Nici nu e loc pentru nimic nou. Războiul va mai dura doi ani, zice Aristide. Doi ani și jumătate, adaugă Vivi. Ba poate numai un an, spun eu. Și poate nici atât, spune Braniște. Mâine vom da alte termene, certându-ne stupid pentru lucruri pe care nu le cunoaștem, dar viața noastră e angajată în aceste lucruri și simțim în fiecare zi că o pierdem. Eu sunt obiectiv, îi spuneam ieri lui Camil, care era din nou într-un acces antisemit. Obiectiv e un om prost, simt că tot războiul ăsta nu mă mai privește, tocmai pentru că șansele mele de a supraviețui sunt infime. Vorbesc ca de dincolo de viață, ca și cum n-ar fi vorba de războiul din 1941, ci de un război intrat de mult în istorie, terminat, uitat. Nu sunt știri amănunțite de pe front. Situația Moscovei continuă să fie foarte gravă. Nu sunt semne că ar mai putea să reziste multă vreme. De asemenea, foarte gravă situația la Rostov. Cât despre Crimea, nemții anunță că au străpuns istmul Perekop și că înaintează ușor în peninsulă. Sâmbătă 1 noiembrie 1941. Două ore de muzică. O rugasem pe Lena să mă primească la ea, să nu mai cheme pe nimeni altcineva și să ascultăm discuri. M-a lăsat să-mi aleg singur programul. Patru preludii pentru pian de Debussy, quartetul de Ravel, un concert pentru pian și orchestră în re minor de Bach, quartetul de Debussy. N-am vorbit nici despre război, nici despre deportarea evreilor. Noiembrie. Vremea trece fără să rezolve nimic, fără să atenueze nimic. Ne zbatem mereu în aceeași ceață, în aceeași noapte. Luni 3 noiembrie 1941. Ordin de chemare la cercul de recrutare. Nici nu i-am spus mamei că l-am primit. Va fi destul timp mâine. Am vaci speranță să scap, dar știu eu, de obicei în asemenea treburi sunt și nenorocos și nepriceput. La marile mele griji, o plecare acum ar fi o nenorocire. Aștept totuși cu resemnare. A căzut Simferopol. Înaintarea germană se îndreaptă în grabă spre Sevastopol. Întreaga Crimee se duce. Rezistența a fost serioasă la Perecop, dar acum porțile s-au prăbușit. La Leningrad și Moscova lupte în continuare. Marți 4 noiembrie 1941 Visuri de asnoapte. Sunt cu Izzy la o manifestație legionară la șosea. Defilăm în prima linie, în fruntea coloanei. O fată dintr-un rând cu noi ne privește mirată și spune, legionar jidani. Noi grăbim pasul și ne depărtăm de coloană în timp ce ea se întoarce înapoi spre altă coloană ca să ne denunțe. Între timp, noi am ajuns pe trotuarul stâng, la începutul căii victoriei. Fata ne ajunge din urmă și ne cere legitimațiile. Noi fugim cât putem de repede. Izzy spune, nu așa de repede că nu mai pot. Suntem urmăriți și nu știm cum să ne ascundem. Pe trotuarul drept, cam peste drum de strada Grigora Alexandrescu, îmi iese înainte unul din foștii oameni de serviciu de la fundație, parcă Costea. Poartă o uniformă de portar de minister. Ne arată un drum care duce prin parcul unei instituții publice. O luăm pe acolo și ajungem la niște scări, pe care s-au refugiat mai mulți trecători. Visul continuă, dar eu nu mai știu nimic. Alt vis. Sunt la un proces pentru asasinarea a cinci legionari, între care Mișu Polihroniade. Întâi sunt martor, pe urma acuzat. Curtea este prezidată de Istrate Micescu, deși știu bine că el e asasinul, ceea ce mai de mult recunoscuse într-un interviu. Este audiat Filderman, violent întrerupt de Micescu, pe urmă în mai mare liniște zisu. Dezbaterile sunt întrerupte pentru a se cânta o bucată sinfonică în amintirea celor asasinați. Parcă e în același timp o ceremonie religioasă. Micescu dă ordin ca noi acuzații, căci de asta dată sunt care m-au acuzat, să fim evacuați. Sunt scos pe o sală de afară unde mă întâlnesc cu Dinu și parcă Wendy. Amândoi sau numai el fac mare haz de declarația pe care am făcut-o eu. Seara. Zile de alergături. La liceu, la cerc, la Alice, la Timuș, la Uniune. N-am făcut nimic deocamdată. Nu m-am prezentat și nu știu dacă mă voi prezenta mâine. Foarte drăguț Timuș, care s-a oferit nu numai să mă rechiziționeze la Alhambra, ba chiar să-mi dea de lucru acolo. Nimic sigur să înțelege. Vom vedea. De două-trei zile se desfășoară o nouă mare ofensivă germană asupra Moscovei. Situația pare mereu gravă acolo. Totuși, în mersul general al războiului este oarecare stare pe loc. Ieri s-a împlinit o lună de la ultimul discurs al lui Hitler, care anunța parcă lovituri mai hotărâtoare. E de așteptat, cred, în scurtă vreme, o nouă inițiativă germană care să accelereze iar ritmul oarecum încetinit al evenimentelor. Și timpul trece încet, încet. Joi 6 noiembrie 1941. Nesfârșită zi de alergături. Imposibil de obținut o amânare de o săptămână sau chiar de mai puțin. Colonelului Negulescu i s-a spus la cerc că trebuie să mă prezint și că voi fi trimis la un detașament CFR. Totuși, de la liceu mi se spune că în două-trei zile vom primi scutirea de muncă, dar lucrul e pe de-o parte nesigur, ba chiar improbabil, iar pe de altă parte, până una alta, pot fi prins pe stradă la orazie, razie, se fac în fiecare zi câteva, și atunci cum mă justific? Tare mă tem că până la urmă voi fi silit să plec, ceea ce va încurca o dată mai mult viața mea și așa, destul de încurcată. Zvonuri de schimbare a guvernului, zvonuri de tulburări legionare. E ceva confuz în aer. Braniște pretinde că se pregătește un guvern național. Peste tot, Alice, Camil, Rossetti se vorbește de o criză de guvern. Nu prea înțeleg bine care e sensul ei, dacă într-adevăr există. S-ar zice că ofensiva asupra Moscovei a fost frânată, dacă nu chiar oprită. Londra, care pendulează între deprimare și satisfacție, are un nou moment de optimism. Comunicatul german se ocupă mai mult de frontul sudic, tăcând asupra centrului și nordului, dar dacă războiul își păstrează ritmul de până acum, vom avea probabil curând o nouă lovitură germană. Vină 7 noiembrie 1941 obținut totuși un răgaz de sper câteva zile. Mă înscrisesem pe lista profesorilor la cercul de recrutare crezând că riscul de a fi chemat e astfel mai mic. În realitate și nimeni n-a ști să spună de ce profesorii sunt chemați, iar avocații nici măcar cei radiați nu. Colonelul Negulescu a cerut și obținut ca să fiu trecut printre avocați, ceea ce a atras deocamdată anularea ordinului de chemare. Între timp, până să învie rândul ca avocat, mă voi sili să-mi aranjez un loc undeva la un teatru. Citesc cu greu Hamlet în englezește. Incomparabil mai dificil textul ca vocabular și sintaxă decât tot ce am citit până azi. Chiar cu jucsta franceză alături, lectura e grea. Nu am știri despre mersul războiului. Mâine, intrarea triunfală a trupelor române victorioase. Orașul era încă de astă seară pavoazat și, după multă vreme, luminat. Se spune că vor fi două zile grele pentru evrei. Totuși, în ultimele două-trei zile nu s-a mai întâmplat nimic împotriva noastră. O ordonanță publicată azi în toate ziarele anunță interzicerea tăierii păsărilor la Haham și vinderea lor vii sau tăiate în cartiere evreiești. Duminică 9 noiembrie 1941 Comunicatele germane din ultimele zile nu mai menționează frontul de la Leningrad și nici pe cel de la Moscova. Nu sunt semnalate decât operațiile din Crimea să zice că în celelalte sectoare războiul s-a oprit în loc. Tuțubei pe care l-am văzut seara la Camil, împreună cu Rosetti îmi spunea că Hitler a declarat în discursul de ieri, nepublicat încă în ziare, că nu va mai jertfi soldați pentru Leningrad. Încă un semn că ofensiva e oprită. De altfel, iarna se grăbește. Am avut azi o zi friguroasă, plumburie, cu un cer acoperit, vânat. Așteptam din minut în minut să ningă Moment de recrudescență anglofilă Astă seară și Camil, și Rosetti, și Tsutsubei Erau de acord că nemții au pierdut partida Va fi de ajuns peste câteva zile să avem un nou atac german și un nou succes Pentru ca toți trei să fie de acord că englezii sunt pierduți E un pendul psihologic de o regularitate mecanică Evreii de la Dorohoi și Botoșani au primit ordini de deportare. Farmacistul Arie, care are acolo o mamă de 70 și o bunică de 90 de ani, în nebunit să le scape. Totuși și George Brătianu, povestește Roseti) și doctorul Lupu, povestește Braniște, au primit din partea mareșalului asigurări că evreilor băștinași nu li se va întâmpla nimic rău, cel puțin nimic nou. Dar nu pot crede că pe drumul pogromului mai e o posibilitate de moderație citit cu mare plăcere aseară și azi dimineață Anfitrion: de Moliere, cu cât mai direct, mai savuros, mai simplu decât Girodou. Surprinzătoare lucruri despre dedublarea personalității, un fel de pirandelism, Luis lucevoir M-ar fi amuzat să scriu o notă în sensul acesta. Luni 10 noiembrie 1941, ziarele publică discursul de sâmbătă al lui Hitler, foarte violent antisemit, nevoie de diversiune, în orice caz nu e un discurs optimist. Pare a veni într-un moment greu, iar violența frazelor nu ascunde suficient îngrijorările. Interesantă afirmația că în sectorul Leningrad se află în defensivă. Dacă ne ar întreba cineva de ce nu înainteăm acum, vom răspunde: pentru că plouă sau pentru că ninge, sau pentru că liniile ferate nu sunt încă gata. De asemenea, interesantă o frază despre Italia. Țara sa, aducelui, este săracă, suprapopulată, mereu dezavantajată, neștiind de unde să-și procure pâinea zilnică. Miercuri 12 noiembrie 1941. O ordonanță a primăriei interzice evreilor să târguiască în piață în afară de anumite ore, 10-12, și prevede pedepse pentru oltenii care le-ar vinde totuși călcând această interdicție. Te întrebi în fiecare zi ce se va mai născoci împotriva noastră. Trebuie multă imaginație ca să se găsească ceva nou. De altfel, de când cu exproprierea imobilelor, de când cu deportările și asasinatele, tot restul devine grotesc, pueril, stupid. Nici măcar nu mai e deprimant. E uneori în antisemitism ceva diabolic, dar acum, când nu înnotăm în sânge, ne bălăcim în simple găinării. Titul de vechi pretinde că nici informațiile pe care eventual le-aș avea, nici închipuirea, nu mă pot ajuta să bănuiesc măcar de departe ce a însemnat Carnagiul din Bucovina și Basarabia. Asupra mersului războiului mi-a rezervat o surpriză. Nu mai crede în victoria germană. Nemții sunt în declin, crede el. Vor încerca să obțină cu orice preț pacea acum și s-ar putea ca englezii, temându-se de ruș, să le acorde. Vremea rea, iarna care a și venit, stoparea ofensivei de la Moscova și Leningrad, pierderile italiene, articolul lui Goebbels, discursul lui Hitler, toate la un loc au dus la convingerea mereu mai răspândită că desnodământul se apropie. Optimismul anglofil trece printr-un moment intens. Nu mă lasă antrenat. Știu bine că va veni în curând o nouă depresiune, după aceeași mișcare automată de pendul cu care m-am obișnuit. Sfârșitul e încă departe, foarte departe. It's a long way. A azi dimineață, dar nu era o ninsoare de iarnă. Noiembrie, trist, umed, murdar. Joi 13 noiembrie 1941. Ninsoare, viscol, zi de iarnă. La Dorohoi, zeci de familii așteaptă în gară, în vagoane, plecarea. S-a repetat în tocmai sistemul de la gura humorului. Tobe care bat în toiul nopții, oameni alungați în cărdui spre gară, casele închise și sigilate. Aici, în București, rudele lor alergă nebunie să ceară durare. Dar cui? La prezidenție, la interne, la statul major, sunt primiți cu o ridicare din numeri. Nu știm nimic. Benul la fierbinți locuiește într-o casă rece, fără sobă, fără lemne. În plus, se chinuiește mereu cu aceeași criză de știatică. Se înțelege, nouă nu ne scrie nimic despre asta, dar am vorbit cu cineva venit de acolo. De la Poldi nicio veste de atâta vreme. Cu un fel de inimă împietrită, trăim, răbdăm, așteptăm și mai găsim puterea să râdem, să citim, să vorbim. Revenit la Balzac, Un fii Dev, excelent mic roman dintr-un Paris politic, literar, teatral de la 1832. Vineri 14 noiembrie 1941. Zigrea de iarnă, troiene de zăpadă, viscol. Nimic nou pe front. În schimb, în Atlantic, englezii pierd Arc Royal, torpilat de un submarin. La Washington s-a înlăturat legea neutralității după o mare și grea bătălie la cameră. Evrei sunt de vină, se numește ultimul articol al lui Goebbels din Das Reich. Câteva ore de muzică la Lena, mult Bach, mult Vivaldi, variațiile Goldberg, primul concert brandenburghez, un concert pentru patru piane și orchestră, un concert pentru coarde. Luni 17 noiembrie 1941. Zi proastă, cafard, n-am bani și mă întreb de unde voi lua. Mai sunt patru zile pentru a depune cămășile, izmenele, ciorapii, etc. Ar trebui să cumpărăm lucrurile care ne lipsesc, dar cu ce? Uneori o senzație de neputință care mă paralizează. Nu mai văd nimic înainte, toate drumurile sunt închise, totul e zadarnic și gândul sinuciderii pare singura scăpare. A căzut kerci, în Crimea, Sevastopol mai rezistă, pe celelalte fronturi nimic nou, iarna pare a fi înzepezit războiul. Odăia lui Pipidi, am trecut câteva clipe pe la el să-i duc niște cărți, e un fel de insulă în care mi-ar fi plăcut să trăiesc. O masă de lucru, o bibliotecă, singurătate, lumină, liniște. Lucrează la un studiu despre data urcării pe tron al lui Tiberiu. Marți 18 noiembrie 1941. Întâlnit pe Corin Grosu, întors de la Odessa, unde a intrat chiar a doua zi după ocupare. Notă, Corin Grosu, publicist, a editat sub direcția lui Camil Petrescu Munca Intelectuală și Artistică. 1929. Am încheiat nota. Lucruri interesante spuse de un om inteligent, măsurat, prevenit. Cât de isteric pare Camil alături de el. Camil care țipă, care tună, care se avântă-orbește în cele mai stupide enormități. Grosu nu vede sfârșitul războiului. Crede că totul se va nărui târziu de tot, într-o catastrofă greu de prevăzut. I se pare și lui sigur că nemții nu mai pot câștiga războiul, dar nu crede într-o rapidă izbândă britanică. Dejunat cu Ghiță Ionescu la Gina. Am impresia că e în curs de a face mai mult decât carieră. Avere. Îmi împovestește că a fost într-o seră la Melodii și că erau acolo toți șperțarii de la economic. Spune asta ca să braveze. Oprescul a văzut pe G. Niciun rezultat. Vagi compasiuni, regrete, suspine, dar asta e tot. De altfel, gândul plecării s-a depărtat de mine. Joi 20 noiembrie 1941. Ofensivă engleză în Libia. A fost declanșată în noaptea de 18. Churchill a anunțat astăzi, dându-i un caracter grav în desfășurarea generală a războiului. Se pare că e o ofensivă de mari proporții și că începe cu succes, dar e prea de vreme pentru a ști ce se va întâmpla. Pe frontul rus, Germania atacă din nou Moscova, după o pauză relativă de două-trei săptămâni. O vor ocupa? E oricum sigur că vor face tot posibilul și toate eforturile necesare. La Tula și Kalinin se pare că au reușit să pătrundă prin liniile rusești. Iarna care s-a mai potolit, suntem din nou în noiembrie, le dă un nou prilej de acțiune. Se dau de asemenea puternice atacuri la Sevastopol și Rostov. Dintr-o telegramă de la Berlin publicată în Universul de Azi. În ce privește frigul, termometrul înregistrează o temperatură foarte puțin coborâtă, stabilizată pentru mai multe luni. N-am bani și mă simt mai dezarmat decât oricând. Ce să fac? Cu cine să vorbesc? De la cine să cer? Sâmbătă, 22 noiembrie 1941. Prea puține știri despre ofensiva engleză în Libia. Se pare că lucrurile merg bine, chiar dacă nu fulgerător. În Rusia, nemții anunță că au ocupat Rostov. La Moscova, mari bătălii dinspre Kalinin și Tula. Vivi crede că totuși proiectata mea plecare nu e irealizabilă. A vorbit și el cu doamna G. Și el personal se gândește la o plecare. Gânduri pe care nu puteți să le duc prea departe. Terminată seară, un admirabil lung roman de Balzac, Beatrice, unul din cele mai frumoase. Benu reîntors în fine de la fierbinți. Duminică 23 noiembrie 1941. În Libia, englezii ocupă Port Capuzzo. Prea multe informații despre mersul ofensivei nu sunt. La Moscova, mare atacuri germane, mai ales dinspre nord, unde au ocupat Kalinin. N-am bani, n-am bani, n-am bani și nu știu ce voi face. Mă gândeam să-i vorbesc azi lui Aristide, dar n-am avut curaj. De altfel, de multă vreme nu l-am mai văzut singur, ceea ce mi se pare că evită oarecum. Luni 24 noiembrie 1941. O noapte plină de vise complicate, confuze, de care îmi aminteam destul de bine azi dimineață când m-am trezit, dar care s-au destrămat pe urmă aproape complet. Mai pot reconstitui doar prima parte dintr-un vis. Eram la Paris. Orașul era plin de pâini roșii și negre, de care nimeni nu avea voie să se atingă. Roșul era aprins, puternic, iar negrul era ars ca de cărbune. Mi se spune că englezii anunță ocuparea Bardiei. Consiliul de ministri a decis ieri ca evreii să plătească anumite taxe în locul muncii obștești. Cine nu plătește, merge la muncă. Cine nu plătește și fiind bolnav nu poate munci, e expulzat. Marți 25 noiembrie 1941. Multă muzică aseară la Gina și Ghiță, un gvatuor de Beethoven, cântat de Calvé, al treilea concert Brandenburghez, concertul pentru patru piană și orchestră de Vivaldi Bach, Coral și Fuga de Bach la Orgă, Moartea Izoldei, La Vals de Ravel, Două Nocturne de Chopin. M-am întors după unu noapte acasă, prima oară după atâtea luni. Ningea liniștit, tot orașul era alb și calm. Aseară la ghiță, Ceaușescu, secretar general la economie, asculta cunesați buletinul francez de la Londra. La 11 și un sfert, fericit că s-au făcut în Libia 15.000 de prizonieri germani și italieni. Așteaptă și el victoria engleză, dar până una alta îi se pare că poate ocupa o demnitate publică în regimul de azi, fără ca situația să îi se pară măcar ciudată. Incompatibilitatea e un lucru necunoscut la Dunăre. Nenumărate lucruri amuzante în familia Gina, ghiță. Gina e mereu la foaldul loji, dar ghiță e inenarabil. Am băut un vin bun și nu prea scump, eram cu toții de acord. Mi l-a adus ghiță de la românizare, zice Gina, pur și simplu. Strigăt auzit azi la unul pe stradă. Unirea, unirea, noul decret cu românizarea evreilor. Citit ieri cu surpriză lui colonel Șaber. Mică gravură de domie, puternică, rece, precisă. Terminat al treilea volum Balzac din Pleiadă. Struma trebuia să pornească astăzi de la Constanța. Aseară oamenii au fost întorși din gară în ultimul moment. Struma nu mai pleacă. Se revoacă aprobarea dată de guvern. Am puțin sentimentul că eșuează o încercare personală de evadare. Într-un fel mă consideram și eu undeva pe puntea strumei. În Libia situație confuză, la Moscova situație gravă. Vineri 28 noiembrie 1941 Am văzut balcicul asta noapte în vis o singură clipă, dar un balcic minunat, plin de lumină și culoare Eram pe creasta podișului și în fața mea s-a deschis brusc golful cel verde Era în aprilie sau mai și marea profundă albastră Era amețitor de frumos, dar m-am trezit odată și totul a dispărut Titluri din ziarele de după masă Soarta Moscovei e pecetluită Soarta Moscovei e definitiv pecetluită Duminică 30 noiembrie 1941. Nemții au evacuat Rostov, o săptămână după ce anunțase ocuparea. Ofensivă rusească puternică la Marea de Azov. Nu-mi dau seama de amploarea operației. La Moscova, înaintarea germană pare încetinită, frânată, fără însă ca situația să fie mai puțin serioasă. În Libia totul e confuz. Joncțiunea e făcută la Tobruk parțial. Superioritatea engleză există, dar nu e complet definită. La Washington... Tratativele cu japonezii sunt pe punctul de a fi rupte. Va izbucni războiul în Pacific. Am văzut în două zile aproape toți puțini oameni pe care obișnuiesc să-i văd. Aristide, Alice, Braniște, Belu, Eugen, Camil, Roseti, Gulian, Lena, Hari. Cu toții am vorbit despre război și totul mi s-a părut mai dezolant, mai absurd și mai inutil decât oricând. Camil crede că nemții sunt imbatabili. Braniște crede că sunt pierduți. Aristide e dezgustat de neseriozitatea engleză în Libia. Belu e entuziasmat de ofensiva rusească. În fond, toți spun mereu și mereu aceleași lucruri. Zile, săptămâni, luni. Trec și vorbim, vorbim, vorbim. Mă simt otrăvit, nu mai pot suporta jocul ăsta stupid în care ne agităm cu tot felul de ridicole opinii care nu schimbă nimic. Vizită pitorească la Bibești, Antoan neschimbat, nevastă sa lovită de o gravă amnezie generală, totuși încă nespus de inteligentă. Am stat îndelung de vorbă în camera lui Antoan la Atene Palas, până la venirea lui. Amuzant episodul Speranța, îmi pare rău că nu-l notez aici, dar nu mă simt în stare să scriu o notă mai lungă. M-am gândit în ultimul timp la marele roman pe care îl proiectasem cândva. Cel puțin episodul inițial, turneul de teatru în provincie, e clar. Aș putea începe să-l scriu. Sunt pe urmă numeroase ramificări pe care ar fi interesant să le urmăresc. Totul poate căpăta nebănuită amploare. E material nu pentru o carte, dar pentru cinci. De la 1927 până azi, o lungă serie de situații încadrabile în istoria propriu-zisă a acestor 14 ani. Dar voi scrie? Voi mai scrie? Vegetez, mă de la o zi la alta. Îmbătrânesc, mă uzez, mă pierd. Mai e ceva de făcut cu mine? Mai am exigențe? Mai am așteptări? Mai pot obține ceva de la viață? Mai poate obține ceva viața de la mine? Decrepitudine fizică și dezgust moral, asta e aproape tot. Dar pentru rest rămâne sărăcia, lipsa banilor, imposibilitatea de a găsi o soluție, sentimentul de părăsire și neputință. Luni 1 decembrie 1941. Se confiscă schiurile de la evrei. O ordonanță îi obligă să le depună imediat la comunitate. Evoluție lentă, dar satisfăcătoare în Libia. Rezistență la Moscova, ofensivă rusească la Marea de Azov. Cam așa se poate rezuma pentru astăzi mersul războiului. Dar oamenii sunt mai nervoși, mai impresionabili, mai grăbiți, mai entuziaști decât faptele. Pe cine întâlnești îți spune că în Libia englezii sunt la sud de Benghazi, că statul major al lui Romal e încercuit, că în sudul Rusiei armata lui von Kleist e distrusă că taga rog a fost ocupat, că nemții fug spre Mariupol și încep să se retragă din Crimea. Te întreb de unde să născocesc atâtea prostii și exagerări. E un fel de nevoie de amețeală, cu orice preț, chiar cu prețul minciunii. Terminat după o lungă întrerupere de câteva săptămâni, Confessions of an English Opium Eater. Mai puțin interesant decât faima lui Quincy, dar meritând oricum lectura. Ton just de confesie, direct, viril, precis. Miercuri 3 decembrie 1941. Succese germane și în Libia și în Rusia. La Tobruk au pătruns în coridorul englez stabilit săptămâna trecută între fort și armatele din afară. La Moscova continua să câștige teren. Situația acolo pare din nou gravă. Cât despre Rostov, succesul rus pare a fi mai mult o fază locală decât o acțiune de mare amvergură. Răzfăita seară, după atâția ani, a nedecisiv de Spengler, citită prima oară prin 1935, cred. Uimitoare prevederi, unele miraculoase, dar și o neașteptată și devenită brusc de actualitate, pagină despre imposibilitatea unui război împotriva Rusiei. La populația de settiman la plus vaste du e inatacabla de deor. L'étendue, c'est une puissance politique et militaire que personne n'a jamais pu vaincre. Napoléon lui-même a dû faire cette expérience. L'ennemi dut-il occuper les régions les plus vastes que cela ne lui servirait à rien. Toute la région à l'ouest de Moscou, la Russie blanche, l'Ukraine, toute la région comprise entre Riga et Odessa, y a dit la plus florissante de l'impère, n'est aujourd'hui qu'un vaste glacis contre l'Europe. Ne pur être abandonné sans que le système se crule. Mais si c'est de l'offensive de a plus de sens. Elle se ortre o Traducere Populația acestei imense câmpii, cea mai întinsă din lume, este inatacabilă din exterior. Întinderea este o putere politică și militară pe care nimeni n-a putut să o învingă niciodată. Napoleon însuși a trebuit să facă această experiență. Dușmanul, chiar dacă ar ocupa regiunile cele mai vaste, acesta nu i-ar servi la nimic. Toată regiunea de la vest de Moscova, Rusia albă, Ucraina, toată regiunea cuprinsă între Riga și Odessa, altădată cea mai înfloritoare a Imperiului, nu este astăzi decât un vast ghețar contra Europei și ar putea fi abandonată fără ca sistemul să se prăbușească. Prin urmare, ideea ofensivei în vest nu are sens. Ea s-ar lovi de vid, Lucruri scrise în 1929, publicate în 1932. Vineri 5 decembrie 1941. Vis de alaltă ieri noapte. Sunt într-o sală imensă, la o nesfârșită masă dreptunghiulară cu o mulțime de convivi. E parcă un banchet. O ușă se deschide drept în spatele meu și intră Hitler. Se apropie de masă și întreabă. Care este Radu apotecă? Radu Apoteker stă la masă vis-a-vis -vis de mine spre stânga. Se ridică în picioare. Hitler vine lângă el, îl apucă de cravată și îl zgâlție violent. O femeie tânără, frumoasă, brună, îi trage două palme lui Hitler, dar în același moment își dă seama de enormitatea gestului și îi zbucnește în plâns. E pierdută, simțim cu toții, ca și cum un fior ne-ar străbate. Incidentul nu știu cum se rezolvă, ca și cum aici ar fi o spărtură în vis Hitler ocolește pe la spatele meu masa și se oprește la capătul din dreapta Ordonă ca primii șase comesen să se ridice în picioare Printre acești șase suntem eu și Benu Ne întreabă pe toți cum ne cheamă Primii patru sunt români. A venit acum rândul nostru. Suntem încremeniți de spaimă, dar în clipa aceasta se apropie de mine Mihai Antonescu și îmi spune pe șoptite. Eu trebuie să plec, dar să știi că mă întorc. Nu te teme că nu se va întâmpla nimic. Nu știu ce voi face până la urmă cu lipsa banilor. Am împrumutat 2000 de la Lereanu, 1000 de la Comșa. Pe profesor trebuia să-l plătesc ieri și l-am amânat pe mâine. Chiar presupunând că voi găsi aceste câteva mii de lei imediat necesare, ce voi face pe urmă? Sunt coșmare îngrozitoare din care te trezești brusc, gata să țipi de spaimă, dar te trezești. Din coșmarul ăsta, când mă voi trezi? Luminile stinse pe străzi, blackout general, se pare că există un ultimatum englez, dar chiar dacă s-ar merge până la declarare formală de război, faptul ar avea altă importanță decât pur și simplu demonstrativă. Mă tem doar pentru o eventuală recrudescență antisemită și de o înnăsprire generală de atmosferă. În Libia, pauză. În Rusia de sud, lupte la vest de Taganrog, care însă nu e reocupat. La Moscova, situație gravă. Totul trece, încet, greu și exasperant, fără sfârșit și parcă fără speranță. A scăpat de aici pare din ce în ce mai mult o aventură imposibilă. Duminică 7 decembrie 1941. Se dă în sfârșit publicității ultimatumul englez. De asta noapte la 12 suntem în război cu Anglia. Scriu aceste rânduri un sfert de oră după miezul nopții. Sunt foarte îngrijorați de consecințele de ordin intern. După câteva zile de relativă acalmie, mă tem grozav să nu izbucnească un nou acces antisemit. Luni 8 decembrie 1941. Japonia a intrat în război, debarcări în Males și Borneo, invazie în Thailanda, atacuri aeriene la Singapore, Hong Kong, Filipine, Honolulu. Încă o dată m-am înșelat. N-am crezut nici în acest război. Știam că regimul de la Tokyo nu poate accepta condițiile americane, dar eram convins că va tărăgăna tratativele indefinit. Războiul se întinde pe toată planeta. Vechile raționamente de până ieri sunt astăzi depășite. Totul e mai grav, mai complex, mai obscur. S-ar părea că la Moscova situația e mai puțin acută. De altfel, întreg frontul rusesc a cam înghețat. Comunicatul german de astăzi seară începe cu o frază neașteptată. Continuarea operațiunilor și felul de a lupta în Est depinde acum de sosirea iernii rusești. Pe mari întinderi ale frontului de Est nu se mai semnalează decât operațiuni locale. Marți 9 decembrie 1941 Va trebui să treacă timp până să ne dăm seama ce se petrece în Pacific. E poate un nou tip de război, diferit de tot ce am văzut din august 1939 până azi. Deocamdată, primele două zile au fost pline de lovituri japoneze. Nici o replică americană sau britanică, tehnică de blitz perfect reușită. Americanii buimăciți pierd două cu irasate și se pare un vas portavion, fără să fie avut când să tragă o lovitură de tun. Dezastru, zice teacherul meu. Poate că exagerează, dar oricum e consternant să vezi America surprinsă ca o Belgie sau Iugoslavie oarecare. Miercuri, 10 decembrie 1941. Zi catastrofală în Pacific. Englezii pierd în 20 de minute singurele lor cu de la Singapore, Repulse și Prince of Wales. Nenumărate acțiuni japoneze cam peste tot și nicio replică aliată. Nu pot urmări situația pentru că nu cunosc harta. Impresia este fulgerătoare. E parcă un moment echivalent prăbușirii franceze. Celelalte fronturi trec pe planul al doilea. Chiar și războiul din Rusia pierde din importanță. Rușii au reocupat în nord Tihvin. Germanii vorbesc de pauza de iarnă ca de un lucru definitiv stabilit. Capul de afiș îl dețin în mod senzațional japonezii. Joi 11 decembrie 1941. Germania și Italia declară război Statelor Unite. Hitler a vorbit azi după masă, dar nu cunosc încă discursul. Senzația primelor succese japoneze, consternarea anglosaxonă, uluirea generală, toate contribuie să dea ceva teatral, fastuos și în același timp catastrofic și tragic faptelor. Trebuie să așteptăm câteva zile ca să ne desmeticim. Se pare că japonezii pierd și ei un vas de linie. Se pare de asemenea, că, aici, colo, defensiva anglo-americană se înfiripează. De dimineață până seara am avut câteva șocuri. Universul anunța că un al treilea cu irasat englez, King George, a fost scufundat, dar știrea nu s-a confirmat, iar ziarele de prânz o treceau sub tăcere. Pe urmă s-a anunțat scufundarea unui vas portavion american de 32.000 de tone, dar mai târziu, citind mai atent telegrama, am băgat de seamă că e vorba de același vas scufundat al alteierii recitit, de asta dată în englezește, The Way of All Flesh. Proasta mea memorie mă consternează. E adevărat că de la prima lectură au trecut 10-12 ani, dar oricum mă indignează faptul că nu țineam minte nimic, absolut nimic, niciun nume, nicio figură, nici o figură, niciun episod, nici măcar povestea în linii mari, încât de mari și de vagi linii, nu o mai păstram. Și e totuși una din lecturile care au însemnat ceva pentru mine. Am scris despre cartea asta, m-am referit de atâtea ori la ea. Îl consider Eram pe Butler printre scriitorii mei familiari. Vineri 12 decembrie 1941, zi fără catastrofe, blitzul japonez se atenuează așa de repede. Războiul ăsta acoperă într-un fel marile mele nenorociri și disgrații. Mă agăț de el, trăiesc în el, mă pierd în el și uit de vechile mele infame suferinți. Mă amăges cu gândul că aștept ceva, eu care nu am nimic de așteptat. Sâmbătă 13 decembrie 1941. România declară război Statelor Unite. Legația pleacă, o ultimă poartă care se închide. Nimic nou în Pacific. În Rusia, înainte sovietice, care nu știu dacă sunt rectificări locale de front sau acțiuni de ansamblu. În Libia, nemții se retrag la vest de Tobruk, lăsând la Bardia și Solum garnizoane care încă rezistă. Vis din noaptea trecută. Jean Hurtig e condamnat la moarte, dar pentru ca să fie executat, trebuie ca cineva să introducă o petiție și să plătească o taxă de, mi se pare, 40 de lei. Nu știu de ce, tocmai eu scriu această petiție și o duc parcă în localul adevărului. Pe urmă sunt cuprins de spaimă și mă duc la mama lui Hurtig, care e Madame Sărățeanu, să o previn de cele ce s-au întâmplat. Luni 15 decembrie 1941. Nimic nou pe fronturi. Uneori sentimentul că războiul nu se va termina niciodată, niciodată. Mă apasă gândul că în curând, mâine, poi mâine, peste cinci zile, vom avea noi lovituri antisemite. E prea multă liniște de câtva timp pentru ca să nu ni se pregătească ceva. Vegetez, mă destram, mă pierd. Se pare că struma a plecat și a și a ajuns la Istanbul. Sunt oameni vii aceia. Miercul 17 decembrie 1941. Uniunea comunităților dizolvată și înlocuită cu o centrală. Notă. Înființarea centralei evreiești a fost decretată de Ion Antonescu după modelul organismelor similare create de naziști în țările ocupate. Am încheiat nota. Se începe un nou recensământ al tuturor locuitorilor de sânge evreiesc. Cred că zisu ia parte la toate aceste întâmplări. Treceți la catolicism. Treceți cât mai repede la catolicism. Papa vă apără. El singur vă mai poate apăra. De câteva zile aud mereu aceeași parolă. Azi dimineață Comșa, seară, Aristide și Alice m-au întrebat cu mare seriozitate ce mai aștept. Nu-mi trebuie argumente ca să le răspund și nici nu caut. Chiar dacă lucrul n-ar fi așa de grotesc, chiar dacă n-ar fi așa de stupid și zadarnic, încă nu mi-ar trebui argumente. Undeva, într-o insulă cu soare și umbră, în plină pace, în plină securitate, în plină fericire, mi-ar fi la urma orbelor indiferent dacă sunt sau nu evreu. Dar aici, acum, nu pot fi altceva și cred că nici nu vreau. Astăzi, mai acut decât altă dată sentimentul că nu-i adevărat, că totul e îngrozitor de ireal, că mă zbat într-un coșmar, că mă afund în el și că ar trebui să mă trezesc. Numai de n-aș Mă simt așa de ostenit, încât uneori mi-e frică să nu mă destram, să nu-mi pierd controlul. Joi 18 decembrie 1941. Îngrijorat de tăcerea lui Poldi și de veștile nesigure despre el. A fost într-un lagăr, pleacă la Tuluz. Doamne, dă-i curaj și răbdare să reziste. Duduia mică și bărbatul său se botează. Muni Goldschleger mi-a vorbit astă seară de botez ca de o soluție. Pretinde că în Bucovina evreii creștini n-au fost deportați. Noi, conducători evreilor, Streitmann și Wilmann, azi au fost instalați de Leca. Notă. Publicistul Streitmann a fost primul președinte al centralei evreiești. A, Wilmann... Gazetar. Radu Leca, împuternicitul guvernului pentru reglementarea regimului evreiesc din România. Am încheiat nota. Sâmbătă 20 decembrie 1941. A căzut Hong Kong. Pe frontul rus, nemții continuă să se retragă, dar fără precipitare. În Libia, înaintarea engleză a atins Derna, dar nimic nu se schimbă. Toate sunt la fel. Duminică 21 decembrie 1941. Scrisoare pe care o voi trimite mâine lui Zisu. Iubită domnule Zisu, îți cer scuze pentru aceste rânduri, dar credemă îmi este mult mai greu mie să le scriu decât îți va fi dumitale să le citești. Dumnitale poți rupe și uita, eu n-am să le uit niciodată. Am nevoie de bani. Bani nu mai am de mult, dar acum totul a devenit literalmente insuportabil. Mâine am de plătit chiria. În plus, Crăciunul mă găsește fără nimic. Îmi spun că trebuie să fie cineva în orașul ăsta mare care să-mi facă un împrumut. Împrumut nu e un eufemism. Înțeleg o sumă pe care într-o zi o înnapoiesc. Din două una. Ori noi vom ieși din coșmarul războiului, și atunci un om ca mine, cu numele, cu brațul, cu capul lui, va câștiga ușor ceea ce i se refuza azi și va plăti. Ori nu vom mai ieși niciodată din războiul ăsta și atunci banii împrumutați sau nu vor fi în orice caz pierduți odată cu viața. Socotala asta simplă mă face să vorbesc cu oarecare brutalitate. Își cer să mă ajuți să trec de momentul ăsta greu. Dacă nu, nu ai sau dacă nu poți, poate vei găsi în jurul dumitale pe cineva, iar dacă nu, rupe și uită. A căzut Darna. Astă noapte, șase luni de război în Rusia. Luni 22 decembrie 1941. Brauchitz, îndepărtat. Notă. Walter von felt Feldmareșal German. Am încheiat nota. Comanda trupelor de uscat o ia Hitler personal printr-o proclamație care e un apel la rezistență, redactat într-un neașteptat stil de alarmă. Simplul fapt al schimbării de comandament e o recunoaștere a eșecului pe frontul rus. Proclamația agravează sensul evenimentului. Toată ziua, oricine te întâlnea, nu-ți vorbea de altceva. Vișoianul Camil Rosetti. Lui Rossetti, George Brătianu i-a spus azi că situația e extrem de gravă și că schimbarea Feldmareșalului e un moment istoric. Șase luni de război în Rusia. Ziarele nu publică obișnuitul bilanț lunar. tăcere jenată, care nu poate fi întâmplătoare. Fraze dintr-o scrisoare a lui Mircea Eliade către Rossetti. Două lucruri au fost extraordinare pentru mine anul acesta. Uluitoarea slăbiciune a aviației sovietice și lectura lui Camoan. Marți 23 decembrie 1941. Ajun de Crăciun cu agitația lui de sărbătoare, de grabă, de belșug, de bogăție, toate străine de mine. Vitrine luminate, magazine pline de lume, cumpărături, pachete albe, cadouri. Eu nu pot cumpăra nimic. Până azi dimineață nu aveam un ban. Mă tot întrebam de unde să iau 2-3 mii de lei să-i dau mamei pentru coșnița celor patru zile de sărbătoare. Pe la două, a doua mi-a venit un plic de la Zisu, cu 10 mii, cred. N-am avut destul curaj nici să citesc ce-mi scrie, nici să număr banii. mi -e rușine, mi-e îngrozitor de rușine. Aș vrea să-i pot duce chiar mâine banii înapoi. Față de nimeni nu m-am simțit vreodată mai prost decât față de omul ăsta așa de bogat și așa de sordid. 23 decembrie, ziua chiriei. M-am întâlnit cu proprietarea sa în curte, dar nu i-am spus nimic. Poate mă va aștepta, dar oricum mă are în mână acum și dacă ar vrea ne-ar putea da afară oricând. Toată ziua, ca și ieri, discutat și rediscutat cazul Brauchitsch, care ne pasionează. Întrezărim copilărește mari răsturnări de situații. La fel a fost momentul Hess și tot la fel va trece. Sunt bătrân, trist, veștejit, apatic, pierdut. Războiul e, în anumit sens, un stupefiant. Joi 25 decembrie 1941 Prima zi de Crăciun petrecută stupid în familie Zaharia, Deborah, Marcu, nevastăsa, tanti Lucia, etc., jucând belotă și mâncând. Niciun moment de singurătate, nici un moment de odihnă. Zi neverosimil de frumoasă, zi de primăvară cu un cer pur, cu soare, cu un vânt ușor ca o briză, a fi undeva în munți cu o tânără femeie iubită. Gânduri de scris, piesa de teatru, Libertate, la care m-am gândit din nou azi, după câteva săptămâni de uitare. Romanul, un eseu despre muzică, dar nu voi scrie nimic și astfel voi pierde fără scăpare lucruri pe care numai, printr-o lungă și atentă muncă, le-aș putea spune. Eu nu pot conta pe momente de inspirație și nici de abundență. Scrisul meu n-are nimic jaissant.